прийти, то зв'язати і приволочити волами. Китовраз прийшов сам, веселий, приїзний, тверезий. «Що сталося, друже царю Соломоне?» «Так і так», каже Соломон, «Бодун. Можу, а вмерти в розквіті своїх молодих семидесяти літ?» Китовраз уважно подивився на хворого царя, взяв один камінь із купи будматеріалів, Поклав його на підлогу, потім узяв другий камінь і поклав зверху, після чого ще раз лагідно усміхнувся цареві і, мовчки відкланявшись, пішов собі геть. Соломан зрозумів одне, якщо він зараз, тут і тепер, вже й на, і негайно не розшифрує знак мудрішого за нього китовраса, то йому гаплик. Аж раптом дійшло, і цар чомусь церковно-славянською мовою сказав своїм наближеним «Веліт піті мене пітіє на пітіє». Тоді похмалився, і все стало на свої місця. Державні справи закрутилося, будівництво храму забудувалося, а соромітку ввечері було майже безболісно дефлоровано. Один знайомий автора цих рядків, доживши як так до серйозних років свого земного існування і будучи обоянним гординою самовдосконалення, возомнив себе вже свобідним від усіх марностей земних, марноцуетних, страстей і пристрастей, обезсуетився, як самовдоволено казав він сам про себе, на звернене. До там того самозваного буде питання автора, коли ми, мовляв, підемо на блядки за нашим Парубоцьким, він у своїй за сорок автор у своїй трохи менше одруженими не були, і, як неважко здогадатися, робити щось такого не збиралися. Звичайно він цілком серйозно не відповідав, що ніколи, і це, незважаючи, що кіно ніколи не каже ніколи дивився. Не помер він дивом. Звісно, як людина глибоко антиінтелектуальна. Притчу про Соломона і Китовраса він не читав, але до самолікування вдався за цим якраз методом. Закохавшись у набагато молодшу за себе, страшенно красиву, але так само страшенно холодну, байдужу, Вередливу колекціонерку своїх поклонників, яка до того ж підозріло, толерантно ставилася до нетрадиційної сексуальної орієнтації. Він, коли з'ясувалося, що крім горя, ця синюка красуня йому нічого не дасть, вигадав в собі нове кохання. Цей об'єкт об'єктивно виявився ще гіршим. Був у сенсі. Була молодшою, за нашого друга вже вдвічі, ще вродливішою, ще синюокішою, але також ще егоїстичнішою і ще байдужішою до всіх, крім себе дорогої. Зрештою, із цього другого кохання вийшов шик, але воно допомогло йому спекатися першого, а згодом через порівняння одної синюокої красуні з іншою та висновок, що все це покоління таке ніфіга не романтичне і від другого врятувався. Чого не можна сказати про порятунок від сука любові навзагал, бо через кілька років цей старий мудак знов. І третє. Мріє ідіота. Як доведено психологами-антифройдистами об'єкт ухання, Нагадаємо, що йдеться про кохання нещасне, бо інакше любовне сука, і тоді наш філтрактат втрачає сенс, хоч який може бути сенс в абстрактних розмірковуваннях про основне, має здатність не лише бути даним суб'єктові у відчуттях як об'єктивна реальність, а й встановлювати надматеріальний зв'язок по лінії об'єкт-суб'єкт, тобто Суб'єкт, хай це буде особина чоловічої статі, ви людини, родинна, гоменідів, ряд приматів, підтих хребетних, тип хордових, клас савці, навіть не маючи змоги сприймати об'єкт суки любові наявними п'ятьма органами відчуттів, усе одно може мати з ним об'єктом майже безперервний контакт. Це не астральний зв'язок окультних практик, самозваних магів з західної кабалістичної традиції, це не підвладна словам єдність двох мандрівників небесним дао з порожнечу порожнечу, з нічого ніщо від брами до брами, що суть одне й те ж, або великий рух у вічному тепер. Це неспоконвічна народна балканська магія, заснована на вмінні управляти великими енергіями за допомогою малих через посередництво простих і буденних ужиткових речей, як от гілочка кропу, бузиновий патичок, віночок із очерету, курячий покладок, сушений хвіст ящерки, жмуток вовни, сірого вовкулаки зубний камінь, стесаний зікла у перя початківця, трохи трави, зібраної в ім'я святого Теодора, і, звісно, річ, коктейль із менструальної крові незайманки та сперми непетущого чоловіка. Це також немістичне єднання духовних брата і сестри, як то буває у численних богопошукових сектах, на етапі від першого божественного дива до першої розтрати присвітром громадських грошей. Це не паралельна хода шляхом воїна, де намір є силою, а кінцева мета – свободою. Це, як ви вже здогадалися, не писання світлі повного травневого місяця графоманських віршів, де клапті, розвійно з вітром прощального листа, порівнюються – з облетілим яблуневим цвітом, і висловлюється сподівання, що вона у цей же час теж ні, не займається мастурбацією, розчарувавшись у нащадках Адама, а так само романтично милується квітучими яблунями у місячному сяйві, І рве свій прощальний лист. Ні, це щось таке. Щось таке невловиме, високе, сакральне, щось хуй знає що. І він, мудак, починає мріяти. Нібито ображений на все буття, на весь світ, на всю цю доступну, кажучи, трансцендентну екзистенцію,